ايا من تسامى وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من سراما نستغفر الله استغفرك التهدي ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل هم الخاسرون والشودن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتحلقين أما بعد فإن عصتك الكلام كلام الله تعالى أخذ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد هو ناش 17. ders poredu po ciklusojelikomentara knjige Kitabut Tawhid i došli smo do poglavlja babu ma'dha fi rukat wa tama'im poglavlje koje pojašnjava rukiju i tama'im hamailiye to jeste šta se navodi od selefa po pitanju ruki i hamajlija. Došlo je kod Buharije i kod muslima od Ebu Bešira Lensarija da je jedne prilike rekao je, bili smo sa poslanikom sallallahu alihi oseleme na putu. Pa je poslao iza slanika glasnogovornika da obavijesti ljude da Ni na jednoj životinji ne ostaje ništa što je okačeno o njen vrat što su kačili tada od e, užad, od strila, kidali bi to i stavili bi to životinji na vrat, a da se ne presjeće, odnosno da se ne ukloni. Ebu Bešir Elensari kaže se da moje ime Kais ibn Ubejd, kako kaže Ibnu Sad, a kaže Ibnu Abdelber da se njegovo pravo ime ne zna. Nije znači poznato njegovo pravo ime. Poznati Ashab bio je na Bicina Hendeku i umro je nakon što je napunio 60 godina. Bio je na putu sa poslanikom s.a.v. kaže Ibnu Hajar, nisam našao nigdje u predajama koji je to put bio i gdje su izišli. Pa je poslao iz oslanika Zejda Ibnu Harisu kako je došlo u Musnedu. El Harisa ibn Usame, kako spominje a, Imam El Askalani u svome dijelu El Matalibu Tako je došlo znači ime da je čovjek koga je poslao da to pojasni da kaže ljudima bio je ko? Zaid ibn Harisa. U džahilijetsko vrijeme ljudi su kada bi se pohabala, e, ili kada bi se pohabalo uže od strele, presjekli bi ga i stavili ga životinje oko vrata. Da bi tako spriječili, da bi tako spriječili urok. I to danas ljudi rade puno, to se vješa u auta, u kuće i na druga mjesta, znači da bi se spriječio urok. Pa je poslanik samo sve neme naredio da se to ukloni, želeći time poučiti ljude da im to ne može ništa koristiti. Da je prava korist od Allaha te barak je o teala i da i on jedino može sačuvati urok došlo u drugoj predaj, koju biliži Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik s.a.v. rekao od ukmeta ibn Amira mente alla katen imeten felajet emallahu lehu ko okači na sebe hama Allah mu neupotpunio. Jer temime je došlo od glagola temme, je tim mu što znači upotpuniti. Kaže pa Allah mu neupotpunio. Ne znači bio nagrađen, suprotno svome, suprotno svome nijetu. Kaže da je autor, rekao je, Ibn Mesud, čuo sam poslanika, sallam, da kaže Inna ruka wa wa da je, da ruke i temajim i tivole, da je to širk. Vidjet ćemo, inšaljala, šta znače znači ove riječe. Kod Evu Davuda ima predaja koja ima dobar lanac, prinosilaca, da je Abdullah ibn Mesaud radijalahu talanu ono to prenosi njegova uh, supruga Zeyneb, da je vidio jednoga dana na njenom vratu jedno uže koje je stavljeno tanje, jeli, i nakon toga upitao je šta je to, pa je kazala da je to uže kojim se, jeli, čuva od uroka. Odnosno, da je na, taj, na to uže naučeno nešto da je čuva od temperature pa je uzeo i otrgnuo ga i rekao čuvao sam poslanika Salosleme da kaže da su rukije i da su Hamajlije i tivole a vidjet šta je tivole da je to šir pa je znači dokazivao ovim ovim jeli ovom predajom njeno oko je suzilo pod zejnebe pa je otišla kod jednog židova koji je to nešto naučio pa kaže on da bi se umirilo oko pa je rekao Abdulmesusud -e to je šejtanski posao to je šejtanski posao dovoljno ti je da kažeš kao što je činio poslanik sallallahu alejhi ve da kaže azhab il bas rabbun nas washfi anta la shifaa e, illa shifaa ka dovoljno je kaže da to kažeš Tako biliži imam Ibn Mađer, Ibn Hibban Hakim Hakem sa vjerodostojenim lancem prenosilaca, kako kaže imam Hakem i Zahebi. Jer ruka, rukja je zabranjena osim ono što je dozvoljeno šerijatom, odnosno što je šerijat izdvojio. Pa sve što ima veze sa širkom, to je znači zabranjeno, to je stvar koje se traži pomoć mimo Allaha Tebara Keo Teala. I takva vrsta ruke šerijatski je zabranjena. Do rukja koja se tiče Kur'ana, učenja Kur'ana Allahovi, aza ođele, ajeta i njegovih riječi spominjanje imena i svojstava Allaha aza a spominjanje vjerodostojni hadisa ili dova koje je činio poslanik sallallahu alaihi sallame to znači ulazi u ovu zabranu, to je dozvoljeno a može se čak kazati da je mustahab da je pohvalno a, došlo je u, kod muslima u Sahihu od Aufa ibn Malika da je rekao Mi smo u džahilijetu činili ruke, pa smo jedne prilike kazali poslaniku, sallallahu salame, Allahu poslaniče, mi smo tako i tako radili, pa šta kažeš o tome? Kaže, recite mi šta ste činili. Potom je rekao, nema smetnje u ruki u kojoj nema širka. U kojoj nema širka. Kaže Imam Ebu Suleiman al-Hatabi, poslanik, sallallahu salame, činio drugima ruke i naredio je da se čine. I njemu je činjena ruke pa ako je rukija sa Kur'anom i sa lahovim imenima i svojstvima onda u tome nema smetnje. Zabrana je kaže došla ili pogreda za ono što nije na arapskom jeziku jer u tome može biti kufra ili može biti riječi koji u kojima ima shirka i slično i slično tome. Pa su nekada davno to u džahilijetu radili a služeći se time djinima koji su im znači pomagali I mislili su, znači, da ih to, bilo su objeđeni da ih to čuva od zla. Kaže Šehol Slam im. Te imije, a svako ime koje nije poznato, nije dozvoljeno sa njim da čovjek, da je na njega uči Rukju ili da dovi njime, da dovi tim imenom. I kaže, pogrdno je čovjeku da dovi, osim, znači da u tom slučaju, osim na arapskom jeziku, kaže, ovo je samo dozvoljeno ako čovjek, znači, nije u stanju, ako nije u stanju da nauči a učenje, kaže, na stranim jezicima, da se to uzme kao nekakav znak i simbol, kaže, to nije od Allahove, te barak i od tala Kaže, imam sujuti, a, rukja je dozvoljena ako se ispune tri šarta. I tada biva dozvoljena po mišljenju svih učenjaka, po konsensu. Prvo, prvi šart jeste da se uče Allahove riječi i da se spomniju njegove imena i svojstva. Drugo da bude na arapskom jeziku i da je razumde, su razumljive znači riječi. I treće da je čovjek ubeđen da Rukija ne može sama po sebi pomoći. Nije rukja ta koja može pomoći, nego znači čovjeku pomaže, pomaže uz dišeni Allah te bareke Tema im govorili smo mi smo iz prevelik Al-Hamailije. Tema im u njihovo vrijeme je bilo znači nešto što su vezali za brat, djeci Uh, u vidu uh, sitnih kuglica, boba koji su nizali ili komada od kosti u stavljali i to bi nakon toga stavili djetetu oko vrata da ga čuva od uroka. Pa je došao znači, šarijet da zabrani ovo i da se ukaže da ne može to čovjeku znači, ništa, ništa pomoći. Jer ona je od koga se traži uh, da sačuva čovjeka a bilo kakvog zla, to je uzvišenje Allah, Tebarake, Foteana. No, međutim, ako bi čovjek stavio navrat vrat Hamailiju, koja ima na sebi ispisan, ispisane kur'anske ajete, ili vjerodostojne dove od poslanika, salallahu alaihi wa sallam, da li to ulazi u isti propis? Da li isto okačiti uže ismatati da čovjeka, i e, uzeti to kao zaštu od, od, od, od, od e, uroka, ili napisati kuranske ajete i hadis. Isto. Nije to isto. Ne može nikako biti isto uže i ispisati ajet, zato što su uže zabranila sva ulema. Ajete je veliki dio selefa dozvolio. Veliki dio selefa je dozvolio znači da se stavi na vrat nešto na čemu su ispisani jasni ajeti, hadisi, poslanika, sallallahu alaihi wasenam. To je razlika. Razilazi se ulema. Jedni su dozvolili, a drugi su zabranili. Pa je tu razila ženje. Pa Abdullah ibn Amr ibn As i Aisha dozvoljavaju to. Znači da se napiše nešto i da se stavi na vrat. I to je mišljenje mama Ahmeda po jednoj verziji. Da je dozvoljeno staviti nešto na vrat od onih Amailija što nije širk. Znači gdje su jasni ajeti. Ne tamo odeš kod, kod Hođe i daš mu 20 eura I on ti ispiše na listu koji du dug pet metara od onih e, sa kase, ono što je za, za napatu za račune što izlazi. Ispiše tamo znakove kakve crta ispiše arapska slova. Nikakvog zna, ništa nema. Pogrešno. Ono što može da ispišeš ajete iz Kurana. i vjerodostojne hadise, to je jedan dio uleme odobrio. A da li je to ispravno ili nije, vidjet ćemo. No međutim, to je odvo... dozvolio šta? jedan dio uleme pa ne možemo kazati da je to klasični bidat i da je to inovacija koju nije niko dozvolio ne to je stvar koja je bila znači poznata kod istranskih učenjaka i oni se razišli po tome po tome pitanje dok drugi učenjaci to od ashaba zabranjuju kao što je Abdullah ibn Mas'ud i kao što je ibn Abbas i Hudejfe i Ukb ibn Amir i skupina tabeina i to je rivajto di mama Ahmeda i kažu hadis je došao općenite prirode i sve što se šta kači. I nije apravljena razlika između Kur'ana ili a, bilo kakvih, znači, drugih, jeli, hamajla, jednog što se stavlja oko vrat. Allah hudala Alem da je ispravno da ne treba ni to činiti. Da li to, znači, nije šarijetski legitimno iz nekoliko razloga. Prvo, što je zabrana došla općenita. I nemamo imamo ništa što ukazuje da je iz te zabrane izdvojeno pisanje ajeta i vredostanje hadisa, to je prvo. I da je to bilo poznato, to bi činili ko? Ashabi. U njihovo vrijeme, znači, to bi bilo poznato i to bi se radilo. To sve već dva razloga. Imamo treći razlog, a to je zatvaranje vrata, preventivno pravničko sankcionisanje. Zatvaranje vrata, znači, ono već što bi se moglo desiti. Jer dosta puta ljudi stave to i onda na osnovu toga ovaj upadne u grije i smatra znači da mu može pomoći to što isp... ne možete pomoći to što je ispisano uzišeni Allah je taj koji ti koji ti pomaže i teća stvar čovjeku koji to okači kaže olema ili četvrta on mora ulaziti sa time ili ulazi time obično u namjesta gdje neprineći da se ulazi sa Allahovim ayetima na olema kaže da je ovo ismijavanje sa ayetima Znači, i da kur'an nije objavan zbog toga, nego da je da se izučava, da se radi po njegu, nije objavan da se šta? Okači oko vrata ili u auto i da tako, znači, stoji. No, međutim, nije ispravno nazivati smijavanje ajetima. To nije ispravno. Selef je to dozvolio i niko ko je stavio kur'an nije ismijavao se kur'anom kur, na takav način. Iako to nije ispravno raditi i ne treba to raditi, no, međutim, ne može se tretirati smijavanja ajetima. To je malo žestok izraz Uh, budući da je pitanje koga se spore jel, islamski islamski učenjaci. Kazali smo dakle ruka, šta je rukja ili učenje i kakva može biti. Temajim, šta je temajim, kako su to znači nizali na koneci ili slično tome i stavljali oko vrata. Djeci znači da da ih ne zadesi urok. Ovaj, I imamo etivale što je rekao ruka od temajim, od tiivale temine širk. Tiivale to je stvar koju su pripremali su znači time da bi, da bi uh, učinili ženu da bude draga mužu i muž da bude drag ženi znači da bi spojili među njima da bi spojili među njima tako je to protef sirio tu riječ etivale protef sir abi allah ibn mesudu predaj koji je bliž ibn hiban u svemsahihu koji je bliži hakim i drugi Kad je gobi upitalo on je to on je to pojasnio i tako kaže ibnu ibnu hajeri kaže da je to jedan vid sihra. da je to vid čega Sihra on ne može smisliti žene i od put mu postane draga najdrže žensko na svijetu. A preko noći se sve to promijeni. Ne može to biti nikako, znači, a, a, a, na regularan nekakav način, nego to biva, š, biva sa sihrom, što je šerijac zabranio. A sa koje strane biva širk? A? Što čovjek očekuje da mu to pribavi kakvu šta korist, ili da otvorni od njega kakvu štetu. Pripravljanje korist za te žena voli, ujedno je to otvornjanje tako štete. Pa je znači s te strane, s te strane je širk. I došlo je predaj Abdullaha ibn keima da je poslanik sa oseleme rekao, Menteallaka šejen ukilejrejih. Ko bude okačio nešto sebi, ili nekakvu hamailiju, biće prepušten tome. Biće prepušten tome. Tako obilježi ima Mahmed i Tirmizi, je Ebu Davod i drugi. Ovaj Abdullahi ibn Ukejm, on je Ebu Mabed, el-đuheni, el-Kufi, kaže Buharija da je doživio vreme poslanika Salalovsaleme, ali nije čuo od njega ništa direktno. Ali ova predaja ima različita je li puteve kojim se prenosi. A, bio, bio je živio u Kufi i umro je u vrijeme a, a, jeli, kada je Hadžad bionamjesnik. Ko okači nešto bi će prepušten ono me što je okačio. Čovjek prvo kada nešto okači, on je to okačio za svoje srce prije nego što je okačio šta za svoje tijelo. Prvo je došlo do srca. Pa se onda to pokazuje na njegovim udovima, njegovim dijelima i njegovim šta? Riječima. I njegovim riječima. Jer da mu to uzmeš, da mu to otrgneš i da baciš, smatraće da je izgubio i dunjalnu tako. I smatraće da ti koji su to učinio da su najveći zločinec i da ćete morati te morati kakva nekakva kazna da lahaš na ovome svijetu. Što kazuje da on nije srce vezalo za koga Zallahu za te barekta. Uprotim rekao to što sti ottrnuo to meni ništa ne znači. Taj Allah je taj koji mene liječi i koji mi može kakvu koris pribaviti ili štetu od mene odkloniti. Znači nije vezao srce za koga? Za stvoritelja te barake. bareke, Otala. Dok čovjek koji veže svoje srce za stvoritelja dozvoljen, on mu je dovoljan. On mu je znači dovoljan. Umen etawakkal ala Allah fa huwa Ko se osloni na Allaha, on mu je dovoljan, ne trebamo niko drugi. Mm. Kaja al-Ta bil Jedne prilike sam dalafio oko Kabe. I sreo sam Wahba ibn Munebbiha. Wahba ibn Munebbiha je od uh, velike skupine tabijina, prenosio debu Hurejde posebno, znači hadisku zbirku, koja se zove As-Sahifat-us-Sahihah. I to je jedna od prvih hadijskih zbirki koja je, je ovaj zapisana i koja je zabilježena nakon onoga što se obilježila sahabe. Pa mu je ispričaj mi nešto, daj mi, na kakvu predaju, koju ću zapamtiti od tebe sa ovoga mjesta. Ne ne zaboravim, dok smo tavafili, ti si mi je pričao, prenio si mi tu predaju, kaži mi nešto, ali kaže kratko, nemoj mi puno duljiti. Pa je rekao, dobro, kaže, objavio je, uzviše mi Allah, barak, je o Kjotala, Davudu, i, salam, i rekao je, o Davude, tako mi moga ponosa i tako mi moje veličine, koji se god, ab, koji se god rob bude čvrsto držao zamene to je čvrsto su slonila svoga stvoritelja, barak, o Kjotala, Ne vežući se za moje robove, pored mene, znači samo na Allah, a ja to, kaže, znam iz njegovog nijeta. Kaže, kada bi mu spletkarilo sedam nebesa i sedam zemalja, i sve što je na njima, ja bih mu, kaže, dao izlaz među njim. Znači, sve što postoji i na nebesima i na zemlji, neće mu nikom moći naštititi, jer ja ću mu dati izlaz, zato što se oslonuje samo na mene. Na mene se je pozivao i ja ću biti zaštitnik i sigurno ću mu dati nekakav izlaz. I tako mi moga ponosa i tako mi moje veličine, ako se on bude vjezao za nekoga od mojih robova, a ja to znam, po njegovom nijetu, kaže, Prekinući, prekinuću u uže koje je u njegovim rukama sa nebesima i učinit zemlju pod njegovim nogama nestabilnom i ne zanima me u bilo, kojoj, u bilo kom predilu zemlje da bude uništen. Pa znači nije u koric čovjeku, nijekom pogledu, da se veže za bilo koga drugog mimo stvoritela, da je barak I kaže autor dalje, biležima Mahmed, a ova predaja i kod Ebu Davuda, usuneno, ona je vjerodostojna, da je rekao, Ruoifea, kaže, rekao mi je poslanik, salalala oseleme, ja Ruoifea, možda ćeš ti, kaže, dugo živjeti, možda će tvoj život potrejati. Obavijesti, kaže ljude, da onaj ko zaveže svoju bradu, ili ko okači nešto o vrat, govorili smo onaj luk od strile, znači ona je ona što ima konopaca onaj, Ili se očisti sa izmetom od životinje, ili sa kosti da je poslanik, da je Muhammed od njega, da se njega Muhammed odriče. U ovoj predaji je dokaz da se treba prenositi sve od Allaha i od poslanika, sa osam znači prenošenje Islama općenito. I ova naredba nije vezana samo za rufeo. Naređeno je njemu, ali se odnosi naredba na koga? Na koga drugo koji ima znanje korisno, koje ljudi ne znaju, dužan ga je prenijeti. Pa ako nema niko osim tebe to znanje, dužan si da ga preneseš i tad ti je prenošenje znanja fardain, obaveza, znači koja pada na tebe kao jedinku. Dok u slučaju da ima neko, jedan ili više ljudi, koji posjeduju znanje, koje posjeduješ ti i mogu ga prenijeti, onda je fard šta? Kifai. Onda je kolektivnog karaktera. Ako jedan prenese ili skupina koja može, znači da udovoli potrebama, onda spada odgovornost drugima. Protivnom biće griješni svi koji što mogli uraditi, učiniti, a nisu to učinili. Možda će tvoj život potrajati, rekao je poslanica saßerdem kome. Profetije. Možda će tvoj život potrajati. Uome je jedan od znakova poslanstva Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Jer od kude zna Rasulullah alejhi ve sellem Ko će koliko živjeti? Oma tedri nefsun bi e jerdin temut. Ne zna niko gdje će umriti. Ne zna ništa. Ne zna nikog ajba osim Allaha te barake otana. No, međutim, ovo je dokaz, znači, poslanstva Resulullaha, ali i sratu vesana. Pa je zaista poživio dugo. Tako da je umro 53. ili 56. godine nakon hijjre. Pogled, znači, koliko je živio još nakon poslanika, saloseleme, 45 godina, otprilike, ili manje, ili više od toga. Ko zaveže svoju bradu? Ovo brade može biti, ovaj, vidimo, znači da poslanik s 18. pominje bradu, znači to nije bilo ništa nepoznato, kod Ashaba je bilo znači poznato to, čak nije bilo poznato nikada da je ikad i kod džahila pagana da je obrio svoju bradu. Nikada nije zabilježeno ni ulaženo i predaj da je neko od pagana, ljudi, mušika koji su padali na kipu, latu i uzavu, da su obrijeli svoju bradu. To nije bilo nikad poznato. Znači, taj sunnet je bio prije Islama Islam je došao i zatekao taj lijepi sunnet i nakon toga ga potvrdio da muškarci nose bradu. Kaže ko sveže bradu, a, kaže Imam el-Hatabi, može se oprotumačiti na dva načina ili postoje dva tumačenja, znači kako je vezanje brade. Da su to činili ljudi u ratu. Zavežu bradu u ratu. I da su tako činili nevjernici u to vrijeme, kažu neki učenjaci, činili su iz oholosti spoje. Vezali su, znači, brade na određen način iz oholosti. Nije to, znači, detaljno pojašeno kako je bio način tog vezanja brade. I drugi način jeste da se čovjek igra svojom bradom, da je kovrđa tako znači dok se sva ispreplete da se izmrsi i da je znači tako ostani. Kažu to je to su postupci tako žene čine, tako se žene uljepšavaju. Dači svoju kosu tako doteravaju, pa to muškarci ne bi smjeli, ne bi smjeli činiti. Dok jedan dio učenja kaže da se ovo odnosi na vezanje brade u namazu. Vezanje brade u namazu, kako se nije ne, neće kosa vezati u namazu, tako se neće vezati šta ni brada. I došao je rivajet od Mohameda Ibn Rabije, kaže ovdje autor, A ne menaka da lihetehu fissalah, koji zaveže svoju bradu u namazu. Pa kaže, to se odnosi na brezanje bradišta u namazu. No, međutim, ova predaja, Allahuteala, ja je nisam uspio naći u poznatim hadijskim zbirkama i ne znam gdje se bilježi i ne spominjuje učenjaci. Kad spominju ovaj Hadis rijetko ko znači da spominje ovaj rivajet i da se njim dokazuje. Uglavnom, ne znam da je zabilježen u poznatim zbirkama Nastav ćemo i dalje tragati da vidimo, nebili smo našli ovaj i ali do sada nisam uspio znači naći. Ko stavi nešto, takavljene de otaran, ko stavi znači taj konopac od strele, ko stavi na vrat, misli se na životinju, jel da spriječi spriječi od uroka. Isto je znači zabranjeno. Ili ko se očisti sa balegom ili sa kosti, da je poslani kod njega da se njega odriče, da od njega čista. Kaže, imam neovi, odriče se njegovog postupka. Odriče se šta? Njegovog postupka, a ne njega samog. No, međutim, autor kaže, imam neovi često, ovaj kada tefsiri hadisa, često znači, ode sa onoga pravog značenja hadisa, pa ga simbolično protumači. Kaže, to nije, to je suprotno, kaže, s poljašnim značenjem, se kaže u hadisu da, da ga obavijesti da je postanik fejne Mohameden beri un minhu, postanik Mohamed ga se odriče. Nije rekao određe se njegovog dijela, nego određe se njega. I došlo je muslimo sa Hiwad ibnem Mesuda radijalahu, da je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, rekao Nemojte se čistiti sa balegom, niti sa kostima, to je hrana vaše braće džina. I stoga nije dozvanio čovjek da se očisti, niti se smatra očišćenim onaj kose očisti time. Kada bi se čovjek očistio nakon nužde sa kosti. I očistio se u potpunosti. Da li, se očist, da li se smatra da je očistio se nakon užde ili ne smatra? Smatra da se nije očistio. Jer je došlo, Imam Ahmed kaže takav se nije nikako očistio, jer je došlo kod Ibnu Huzeime i kod Dare Kutnija. Došla je predaja u kojoj Ebu Horeire kaže da je poslanik Salsemer zabranio da se čovjek čisti sa kosti i sa balegom i rekao one ne mogu očistiti. Nisu stvari šta koje čiste. Nisu stvari koje čiste. Iako ne mogu ukloniti neđasiti. Ali jedno je da se uklane, a drugo je šta da se? Da se očisti. I kaže, dale Kutnita, ova predaja je vjerodostojna i tako kaže El Mubarek Furi. Kaže se Aïd, Irnu Džubeir, ovaj sad, opet su riječile, autora, kaže, ko prekine u čovjeku, koje otrgne sa vrata, kao da je oslobodio roba. Tako je živo kije. Tako bi je živo kije, Irnu Džarraha. Ko znači vidi na nekom amaliju i uhvati je, istrga kao da je oslobodio šta? Roba. Ovo je svakako vezano za čovjeka koji ima pravo da to učini osobi. Znači, da vidiš što na svojoj supruzi, da to otrgneš, ako smiješ naravno. Je. Ili ako vidiš to na punici, znači dijete kada bi stavilo, ili neko koje je pod tvojim nadzorom, znači, za koga si ti odgovoran ili u redu, Dok čovjek ako bi vidio na nekome koga nije odgovoran, znači neće tako postupiti, ali kao što je punica, nego će lijepo je nasavjetovati, kazati da je to zabranjeno šerijatski, da to nije dozvoljeno. Jer a, takav način znači uklanjanja zla može napraviti veće probleme. Osim ako čovjek zna da će to sigurno proći kao da je čovjek recimo učen i cijenjen među ljudima i kada to učini da će mu ljudi biti zahvalni da kažu Allah te nagradi što to učinio i tako dalje, to je druga stvar. Međutim da to čovjek radi koga god vidi Za takvo postupan ne. Znači nego treba lijepo nasavjetovati, znači i ukazati na tu grešku. Ovdje ova predaja sa Idenu Džubeira, a u komentaru se kaže ova predaja ima propis hadisa, marfua. Leha le, hokmurafa. Ima propis hadisa koji se veže za poslanika sa osam. Zašto? Zato što ne može ovako se nešto kazati po mišljenju. Da ti ako otrgneš nekome Hamailiju, Da imaš nagradu čega? Oslobađanje roba. To, to treba tekst ševijatski. No međutim, sredjivnu džubejri je tabin. Iz pozne skupne tabina. Njega je ubio hađač. Pred, pred njegovim nogama je ubijen. Glaha mu je otkinuta. Pred njegovim nogama. On je narijedio da, da, da ga ubiju. Nijemo da Allah ono što je zasložio. Je li sredjivnu džubejri ashab? Nije. Ako kaže tabinu određenu stvar, Wahab ibnu mu ne bih je sada rekao Davuda, plinio Davuda i sada nešto. Ne možemo kazati to što je pre nje od avdala i selam, to su riječi koje mora čuti. Ne može to biti propis ovaj hadisa. Propis hadisa Hukmu Rafa bila kada ashab kaže određenu stvar. Kažemo, e to je mora čuti od poslanika, znači to ne može. Kada Ibn Abbas kaže da melek koji drži arš, da je između njegovog mehkog dijela uha i ramena, da ptica leti 500 godina i to ne može prevaliti. To Ibn Abbas ne može kazati od sebe. Tu nema išti hada možda postoji mogućnost da neko kaže to je vezano za isredijate, to je druga stvar. Ali ako bi to rekao Tabin u tom slučaju se opće naraspravlja mogućnost čega? Da je to hadis poslanika sa osrem. Nego to je vezano samo, znači kada Asam kaže nešto, onda se kaže da je rekao huk morafa, a ne kada kaže tabi. I ovoj predaj je, jeli, odlika onoga ko prekine Hama iliju. ibn Đerah je poznati Kufija, jeli, imam A, koji je napisao obrojno svoje dijela ima svoje dijela koje je zove umro je 179. hijijaske godine. Sa kim je skupa umro? Ebu Hanife je umro 150. hijijaske godine. Sa jednim od četiri imama. Onda ima Ahmed ibn Hanbel, djeste, on je umro 241. Nama treba 179. Ostalo se još dvojica. Šafija je 204. imam malik 179. Znači umro je skupa sa imamom malikom, da imam sada sminuje oba dvojicu. Kaže Ibrahim, mrzili su da se stavljaju, prezirali su da se sad stavljaju hamailije od Kur'ana ili od nečega drugog mimo Kur'ana. Kada kaže ovdje Ibrahim, ko je Ibrahim? Ibn Jezide Nehaji, on kada kaže, jebo Imran, poznati ili tabin, fakih koji je bio povjerili, Uh, dolazio je kod Ajše, ali nije čuo Ajše ništa, znači nije ništa konkretno čuo ili nije ništa konkretno čuo od nje i ovaj umro je 96. godine kada je imao 50 godina. A kaže mrzili su da se stavljaju uh, hamajlije na na oko vrata bilo bilo od Kur'ana ili mimo Kur'ana. Kada kaže mrzili su misli na učenika Abdullah ibn Mesuda. Zato što sam da je spomeno da Abdullah ibn Mesud jedan od asaba koji je šta Zabranjivao, je u redu, za razliku od Abdullah i Bramra i Mulaasa i Ajše, koji su dozvoljavali. Pa kada kaže prezirali su misli na Al-Kamu i misli na Lesvada i Ebu Waila i Halisa ibn Suvejda, misli na Ubejda i Salmanija i misli na Mesruka i Rabio ibn Hoseyma i misli na Suvejda ibn Gaflu i na druge. To su, znači tabini koji su bili poznati učenjaci, učenici njegovi i kada kaže zabranjivali su misli znači, na na ove učenike Abdulah ibn Mesuda kako je to pojasnio Hafiz Al-Raqi koji kaže kada kaže imam Ibrahim ibn da su nešto prezirali misli znači na misli na ove učenike jeli od imama odnosno od sahaba ibn Mesuda potom je ja autor spomenu nekoliko mesela o mem poglavlju prva mesela je tefsir rukie i tefsir tamima ili tamaima množina Šta je jedno, a šta je drugo? Kazali smo da je rukja ono što se li, uči, a, a kazali smo da se temajim stavlja sa, sa užetom, sa užeta se uzima od, od strile, a ti vole da je to ono što se pravi da bi se supružnici znači, bolje slagali, odnosno da se zavoli muž, suprugu ili obrnut. U trećem sela ovdje je pojašenjen da su ove sve tri stvari od širka, Četvr da Rukija sa Allahovim riječima, bilo da je vezano za urok ili za bolest ili za bilo što drugo, nije od širka. Rukija znači širijacka koje je smatrat se učinjeli Kur'ana. Dalje, mesela da se je Selef razišao, to je peta mesela da se je Selef razišao kada je u pitanju a Ahamailija koja je u sebi sadrži šta? Ajete i vjerodostojne dome. Šesto da je stavljanje a znači, oko vrata životinja jeli, a, užeta od, od strila, da je to isto tako od širka. Sedmo, teška kazna onome ko to učini. Osmo, vrijednost kidanja, znači hamajlije sa vrata. I deveto, riječi Ibrahima, enehajja i projezira il kufija. Kada je rekao smatrali su, zabranjeni, mrzili su, prezirali, ne, ne suprostavlja se onome što smo prenili od Abdullaha ibn Amra i Udaiše. Jer on kada kaže da su prezirali, na koga misli? Misli na tabijine, na Abdullaha ibn Mesov, da nije znači mislio da to pripiše ashabima i da to bude šta mezeba sahaba. I kažemo ashabi su prezirali i sad od jedan put kažemo da je to kod celafa bilo poznato to raziloženje, nije znači u tome nije bilo nikakvog raziloženja. Znači, a, a, raziloženje je došlo kada je u pitanju znači Kur'an i kada u pitanju kod spisanih je dostane dove a, kod ashaba i kod generacija nakon njih, tog znači, hamajlije u kojima ima širka, to je bez ikakve su nije zabranjeno i tu nema nikakvi raziloženje. I ovim smo inša Allah završili, ovo pooglavne. Nema Allah tebara kvitala danas povuči našoj vjeri. Sačuva širka velikog i javnog i tajnog, povuči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 نبا بعزم الوباتي وعدت وانا بعزم <تصفيق> <أه> آه العمر يمضي ورا